Слухай, нехай вони самі розберуться. А ми з тобою поки що десь погуляємо пару годин, а потім я відвезу тебе додому. Ти ж знаєш свою адресу. Дівчинка уважно і недовірливо дивиться на мене. На моєму обличчі немає того, чого вона так боїться, співчуття і жалості. Просто одна подруга підійшла до іншої. Дівчинка знизує плечима. Вона не знає, як реагувати. Але їй, зрозуміло, ось надійшла допомога у вигляді дорослої тьоті, і вона тепер не сама. Бачу, що вона не проти. Поглядаю на парочку, зблизька добре видно, що такий вихід у світ для них не перший і не останній. Треба діяти впевнено. «Ви не проти, якщо я заберу вашу дівчинку на пару годин?» – кажу я батькові. Він здіймає на мене каламутні очі і ледь не впускає дружину на землю. Він погано розуміє, про що йдеться. Я заберу вашу дівчинку на пару годин, а потім привезу додому. Упевнено кажу, думаючи, що, мабуть, не добьюся жодної відповіді, але його обличчя напружується від зусиль зрозуміти людську мову, а зрозумівши, він мимрить. П'ятдесят! Я швидко дістаю купюру. Добре, що усі цікаві вже угамували свою справу, і за ними ніхто не спостерігає. Він зминає гроші в долоні, ховає у кишені плаща, знову повертає дружину обличчям до себе. За цей час вона майже сповзла на асфальт по його спині. — Батьки не проти, — усміхаюся я дівчинці, якомога природніше. — Пішли їсти морозиво. — Не бійся, мене добре? — Давай руку. Я відчуваю, як тепла тримтяча долоня, трохи липка, неупевнено лягає у мою. Я починаю згадувати місто. Десь тут поблизу має бути кондитерська. Саме зараз я перетворююся на справжнього психоспікера. Говорю безупину, хочу скоріше спрямувати її думки в інше русло, стерти з-під шкіри нервовий тик, удихнути життя у справжню посмішку. Знаєш, кажу я, таке буває, це нічого. Ми зараз з тобою пиймо морозива, побалакуємо, а коли ти повернешся додому, усе закінчиться. Ляжеш спати, а завтра буде новий день. У тебе гарна спідничка і светрик, а головне – чудова коса. Зараз таких кіз немає ні у кого. Це бабуся, пояснює дівчинка, і я розумію, що її є кому доглядати, отже не усе втрачено. У кондитерській дівчинка дивиться на мене великими очима, і вони більше не блищать, як там на вулиці». Я розповідаю, як одного разу узимку мене забули в нічному сквері. І я сиділа сама на санчатах і уявляла себе справжньою снігуренькою. Таке важко забути, кажу я веселим голосом. Але потім з часом ти розумієш, що кожна прикрість перетворюється на цупки міцний камінець, А складаючись, один до одного всередині тебе. Це щось на кшталт хребта тільки міцніше, адже хребет лише кістка яку можна зламати. Вони роблять тебе непереможною. За жодних обставин. «Ти хто?» – питає дівчинка. Кажу їй, що я фея та сама. Тільки у сучасному вбранні. Не можу ж я відрізнятися від інших. Дівчинка їсть морозиво, Мені хочеться сказати їй щось важливіше. Те, що вона згадуватиме потім. Але я боюся, що вона мене не зрозуміє. Я боюся розповідати їй дурниці. Хоча мені дуже цього хочеться, але боюся. Уявляю собі, що сталося б з Ассоль, якби вона не зустріла корабель з пурпуровими вітрилами. Була б сільською божевільною, з довгими сивими косами, які не відрізала б до старості. Власне, про те, що сталося з нею через років 10-15, після щасливої зустрічі, я теж не хочу думати. Я поглядаю на годинник, мабуть, вони вже... Дісталися з свого будинку, поукладалися. Певно, треба йти, кажу я. Дівчинка цілком заспокоєна. Бабуся хвилюватиметься. Так, каже дівчинка. Охайно витирає ротика серветкою, складає руки на колінах. А ти ще прийдеш до мене? Не знаю, кажу я. Кажу так, тому що не можу брехати. Не можу давати надію, не хочу, щоб на мене хтось чекав. На світі багато дітей, яких часом треба водити до кондитерських, їх так багато по всьому світі, і тому мені найголовніше те, щоб ти знала, що я є, а коли буде сумно, просто уяви, що я з тобою.